Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila. Běda tobě, Chorazine, běda tobě, becaido. Kdyby se stali v Tyru a Sidonu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v a popelu. Ale to vám říkám, Tyru a Sidonu bude v soudný den lehčej než vám. A ty Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe, až do pekla klesneš. Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám, sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila. Slyšíme, to v evangeliu svatého Matouše, které jsme před chvilkou slyšeli. I dnes se bratři a sestry dějí mezi námi zázraky. Jsou to zázraky možná jiného typu než v době Ježíšově, i když tež jsem prožil jako kněz několik skutečně zázračných uzdravení. Tak většina těch zázraků, o kterých mohu svědčit, jsou zázraky obrácení duší a zázraky různých nečekaných božích vedení a událostí, které Bůh ovlivnil tak, že nečekaně proměnil osudu lidí. To jsou ty zázraky a konec konců pak ještě ty nejdůležitější zázraky v našich duších, kdy Ježíš tam vstupuje denně pro někoho a skrze modlitbu pro někoho dokonce i denně skrze svátosti, skrze přijímání, svaté přijímání. No není to zázrak. Problém je v tom, že my jsme se odnaučili dívat se s úžasem na kristovou působení, na boží působení v našich životech a kolem nás. A nevidíme to jako zázraky. A tak potom nejsme dostatečně vděční. Nejsme schopní odpovědět na tento úžasný boží dar, vděčností a láskou. Sestry a bratři, naučme se vidět tyto zázraky předního dne toho boží působení v našich životech, v našich duších. A odpověsme na něj, na ně vděčností a touhou po obrácení. Amen.